Els virus que afecten les vies respiratòries, en especial el de la grip, des de fa unes setmanes que s'escampa en proporcions epidèmiques a Catalunya es converteixen en greus riscos per la salut en les persones grans que pateixen malalties cròniques greus i per alguns nadons encara massa indefensos. Els dos col·lectius, els quals metges de família i pediatres aconsellen desplaçar-se a l'hospital quan pateixen dificultat per respirar, han començat a saturar els serveis d'urgències dels centres catalans. La setmana passada, la síndrome gripal va afectar 300 de cada 100.000 menors de 4 anys sanss. molts d'ells nadons de pocs mesos. El guindar epidèmic s'arriba quan es posen malaltes 100 de cada 100.000 persones. La població adulta, jove, recórrer al servei mèdic del 061. Quan pateix grip o es desplaça al centre d'assistència primària al CAP si la febre no li impedeix. El 061 va atendre la setmana passada 28.293 visites domiciliàries. Els caps de Catalunya van rebre la setmana passada 791.921 visites i els serveis d'urgència dels hospitals, 65.890, cosa que va suposar un increment del 10% de demanda en relació amb la setmana anterior. Els grans hospitals de Barcelona han activat els seus plans d'atenció hivernal que consisteixen a destinar la població amb dificultats repressives respiratòries o neumonia i que en altres circumstàncies acollirien pacients acabats d'operar de malalties no urgents rescatats de les llistes d'espera. A l'Hospital del Mar amb els seus serveis saturats des de Nadal, alguns avis malalts són traslladats a una planta específica habilitada a l'Hospital de l'Esperança. Les sales estan plenes, però aquest episodi tot just acaba de començar. Va firmar ahir un especialista en Medicina Interna de l'Hospital del Mar. Les dues pròximes setmanes poden arribar a ser molt pitjors. A l'Hospital de la Vall d'Hebron s'ha incrementat en un 4% l'afluència de pacients de data avançada que van a urgències afectats per insuficiències respiratòries que van, un portaveu, que van informar un portaveu del centre hospitalari. Aquests malalts que han de ser hospitalitzats fins que recuperin l'estabilitat són atesos i tractats a l'arribar però han d'esperar unes quantes hores fins a ser traslladats a una planta d'hospitalització.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 també es posarà una passera per garantir un, inter... un itinerari d'adaptats. Està previst que les obres puguin finalitzar el segon trimestre del 2014. La inversió total és de 987.600 euros. A més, també s'ha iniciat les obres de reurbanització del nucli antic de Bon Pastor, que inclouen els carrers de Llinars del Vallès, Estadella d'Urrius i Flix. Les actuacions començaran a finals de l'estiu i acabaran el segon trimestre de 2014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 Més coses a comentar-vos, parlem ara del Sant Andreu Contemporani que adjudica els tres tallers del seu programa de residències. El jurat de Sant Antoni Contemporani, Programa de Residències 2014, ha adjudicat els tres tallers de Fabra i Coat, Fàbrica de Creació de Barcelona, Arroca Minals, Daniel Moreno i Ariadna Parrau. Els artistes residents disposaran conjuntament de febrer a desembre del 2014 d'una zona diàfana de 160 metres quadrats situada a la segona planta de la febrer així com d'una borsa de treball per cada un d'ells, de 1.200 euros per la realització de la proposta que van presentar a la convocatòria. Sant Andreu Contemporani és un programa públic dedicat a l'art emergent al districte de Sant Andreu, articulat al volant del concurs d'arts virtuals Premi Miquel Casablanca, el programa fomenta l'experiència en l'etapa de la professionalització artística a través de la producció de projectes, residències per a artistes i programació d'activitats. Més coses a comentar-vos, i és que avui s'obre el període de presentació de subvencions al districte de Sant Andreu. Les presentacions de les sol·licituds de subvencions es podran fer entre el 21 de gener i el 6 de febrer a la plaça Orfila 1. El telèfon és el 9 3 64 o el 9 21 Doncs hi han uns horaris per poder presentar aquestes subvencions i ara mateix us els comentem. És dilluns, dimecres i divendres de les 8.30 del matí a les 2.30 del migdia i els dimarts i dijous hi ha horari de tarda de 8.30 del matí a 19.30 del vespre. Doncs hi ha una convocatòria de subvencions del 2014, aquesta de presentació de sol·licituds, tal com ens deia ara mateix la, la Lídia, doncs es pot fer del 21 de gener al 6 de febrer. Ens plau informar-vos que avui s'obre el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria general de subvencions 2014. Doncs podeu baixar-vos del web de l'Ajuntament, que és http http.bps.bpsn.cat, EFA, uh, Ajuntament EFA Informació Administrativa EFA Subvencions de la sol·licitud i les bases articulats per uh, la sol·licitud i l'atorgament de subvencions. Aquest any s'ha imp implementat millores en el portal telemàtic, que facilita la presentació de la documentació i agilita la tramitació. Quines són aquestes millores? D'una doncs, banda, l'estalvia esperes per la presentació de sol·licituds, perquè ser si es fa per internet, i amplia el llarg de presentació. Minimitza errors d'emplenament dels formularis, les formes de presentació telemàtica són a través de la pàgina web, des de qualsevol ordinador en connexió a internet, amb certificat digital, i amb l'IDBSN, aplicatiu per fer la presentació telemàtica sense tenir certificat digital de l'entitat instal·lat a l'ordinador. Cal que el president de a l'entitat o persona autoritzada per presentar subvencions tingui un smartphone i vagi a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la plaça Sant Miquel a acreditar-se. Podeu presentar la sol·licitud entre el 21 de gener i el 6 de febrer inclosos. El servei d'oficina de subvencions són lliurament dels formularis i les bases de la convocatòria, el mostrador específic amb el servei personalitzat de suport i revisió de la sol·licitud prèvia a la presentació,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 Recordeu també que per poder sol·licitar una subvenció per al 2014 cal haver justificat prèviament subvencions rebudes per anys anteriors. Per qual cosa teniu data límit el 28 de febrer del 2014. Per a consultes referents a la documentació, podeu, podeu posar-vos en contacte amb el servei de suport al telèfon 93 291 88 64 o al 93 291 69 21. Molt bé, doncs ara sí, ara entrem ja en plana cultural. Parlem de la nau Ivanov de la Sagrera, que us presenta Guerrilla 2014. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix avui en horari de tarda una nova edició de Guerrilla, Tècnicas per a la Microcultura.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 En aquest sentit, el format dels concursos és d'un grup de màxim 20 persones, per tal de facilitar aquest diàleg i l'intercanvi proper. El 2014 es dona a la guerrilla un caire més de debat i aprenentatge, cercant alternatives guerrilleres per seguir fomentant-nos, debatint sobre microcultura i fent networking. El nou calendari presenta un horari de tarda, de 5 de la tarda a 8 del vespre, tal com proposaven algunes valoracions dels participants. La primera data i tema previst... És, avui, Store Telling, amb Mario Hinojos, un espai de treball centrat en l'ús instrumental del, del digital storytelling com a eina per a la creació i l'aportament a la ciutadania. Un moment de reflexió sobre els valors de les històries, els relats i les formes narratives dins els processos d'aprenentatge. Les properes sessions s'aniran publicant progressivament, així com els resultats de cada sessió a guerrilla-microcultura.tumblr.com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 El 91.6 de la EFM, Escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs hem de dir que l'Ajuntament ha iniciat les actuacions d'adequació de l'antic edifici del Canodrom per convertir-lo en un connector entre empreses creatives i creadors. Per parlar-ne doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic a un, el president de la coordinadora d'entitats del Congrés Indians, el senyor Carles Pere Poc. Molt bon dia bon dia. Doncs explica'ns com estan anant el tema del canòdrum, perquè sembla ser que encara no acaba d'arrencar, no? No, mira, t'explicaré una mica d'història. Sí. Per començar, més dir-te que els que realment porten el tema no és la coordinadora, sinó que és l'associació de veïns d'aquí uh -huh. del Congrés d'Indians. Jo estic, eh, diguem, informat, perquè uh -huh. es va formar en el seu dia una taula de treball però la que és la presidenta de l'Associació de Veïns Congrés Indians és la que porta, diguem, tot el pes d'aquest tema, no?, i les converses... Et la, be, la Belena la, Llucar, no? La, això mateix, la Belena Llucar, d'acord. Vale. <laughs> això que quedi com a primer tema. Bueno, llavors, eh, la, per ser una mica de història, com estava la situació, mm. les últimes notícies, diguem, que tenim del tema, mm -hmm. és que l'any passat, el mes de juny, concretament el 11 de juny, es va formar o es va fer un consell extraordinari uh -huh. eh, del barri, i l'Ajuntament es va presentar tota una documentació que es diu els entorns del canòdram, un estudi, més que dit, entorns d'anàlisi i projecte. Uh -huh. I dintre del, del document que es, ens van entregar, un PowerPoint, etc, uh -huh. hi havia tot el tema d'alternatives, l'A, B i la C. Uh -huh. Llavors, la de, de treball es va reunir el dia 7 d'octubre de, de l'any passat, Mm -hmm. i es va comentar que l'opció C era la, diguem, la més adient, mm -hmm. eh, de, de tot el que s'havia parlat, encara que es, eh, es perdien algunes de les coses que es s'havia plantejat inicialment, com per exemple... Uh, S'havia plantejat un centre cívic que sí que hi amb aquesta opció, uh -huh. una escola a Bresol, que també hi entraria amb aquesta opció, uh -huh. uh, un aparcament soterrani, que també hi entraria amb aquesta opció, un centre d'art contemporani, en principi estava previst això, després t'explicaré que va canviar, uh -huh. que també estava previst, un poliesportiu, que això estava previst. I es perdia amb aquesta opció una residència i centre de dia per a la gent gran i un centre per a discapacitats, que dia demanat. Eh? Uh -huh. Llavors, després d'això eh, dia eh, si no recordo malament no tinc apuntat aquí, el dia setze de juny, perdó, uh -huh. el setze d'octubre, eh, amb el Consell de Barri es va presentar aquesta opció, la última que hi ha que és el viverver d'empreses emprenedores i la creació d'un centre cultural a l'edifici del Canòre. Uh -huh. doncs vol fer on hi ha el projecte de fer, un hub de tota aquesta informació. I es va comentar en exposició també en un, un PowerPoint per a unes persones que, està, que el van presentar una tal senyor, senyoreta Inés i el Marc Aureli mm. tot la, el, el document de tota, de tota aquesta d'inertes preses i, i demés. Però a partir d'aquest moment no s'ha sapigut res més. Mm. I per, per, diguem, per fer una mica de resum... L'associació de veïns, amb el uh -huh. seu bolletí que va sortir el mes passat, el mes de desembre, uh -huh. si vols el llegeix és molt, sí, molt ràpid, eh, t'explico i fa un uh -huh. resum de tota la situació aquesta. Uh -huh. eh, parlant del Canàdran, diu, des del 2006 fins al 2011 hem fet múltiples reunions i gestions amb l'Ajuntament per pactar el pla d'usos i el pla d'urbanització de l'illa. Uh -huh. El canvi de govern el maig del 2011 i la recessió econòmica ha fet que durant dos anys el projecte hagi estat paralitzat. Finalment, el maig del 2013, després de diverses reunions a la taula de treball i el districte, l'Ajuntament va tornar a elaborar un document d'anàlisis i propostes del canòdram. Mm. El document es va presentar l'11 de juny del 2013 al Consell de Barri. És d'aquest que he parlat jo. Sí. Actualment, la taula de treball està valorant els nous, les noves propostes de l'administració per ubicar els equipaments, els equipaments demanats. Mentrestant, s'està terminant un canvi de qualificació dels terrenys segons el, el Pla General Metropolità del 1976, per poder definir els volums i, i els espais on anirà cada edifici. Uh -huh. Fins que no es faciliti aquesta permuta de sol, no es podrà edificar. Uh -huh. Aquesta és la nostra prioritat. No cal dir que, a banda d'aconseguir uns bons serveis pel barri, tindrem també un bon espai de zona verda. Uh -huh. L'edifici del canòdram ha d'emprendre la tercera i definitiva fase d'obres que s'està enrederint un any. un any. Aquest retard és 10 al que s'ha de tornar a licitar l'obra i aquí diu concretament increïble, amb un interrogant no, estratègia política, manca de gestió, mm. fer un concurs públic de, de l'equip amb la idea de començar les obres al juliol del 2014, d'aquest any que estem, mm -hmm. i tancar-les al febrer del 2015. I quan es, es posarà en marxa el viver d'empreses, mm -hmm. aquest és el tema últim que, que ens van proposar, dic, el mes d'octubre de l'any passat, mm -hmm. diu, doncs a saber... Però es pretén crear un espai de referència per a la indústria i facilitar el desenvolupament de projectes creatius d'emprenedors que tinguin sortida al mercat comercial. Es faran programes de formació i serà un punt de trobada entre empreses i creatius. Uh -huh. Aquesta és un mica tot el resum de tot aquest tema que que, que ja ha plantejat, però de uh -huh. moment no se sap res més. Però en aquests moments vosaltres veieu que s'estigui fent alguna cosa, no hi ha? No des de l'octubre de l'any passat que ens vam presentar aquest viver d'empreses i que et dic que és una idea molt innovadora que em va ferr més fantàstics, que mm. inclús he comentat amb companys que ser si realment eh, es re, es realitza aquest mm. aquest tema eh, seria, seria realment una cosa molt positiva, no sols en pau barres també per Barcelona perquè realment. La idea és una idea, ja et dic, molt d'arma. Però de moment, ja et dic, a partir d'aquest moment, que jo sàpiga, no sé, no sé res claro. més. Claro. Eh? Però, en canvi, el que sí que sabem és que ha retrocedit del projecte d'equipaments que hi havia previst sí, en aquesta zona. Sí, sí, perquè, ja et dic, en aquest... Eh, aquest entorn del Canòdrom, que ens van entregar el mes de juny de l'any passat anàlisi de propostes, uh -huh. hi havia tres propostes que, en principi, tal com t'he dit la proposta C, eh, tot això és una informació que la persona interessada se li pot enviar, eh? vull dir que, que no, no tenim cap, incom, cap eh, problema en facilitar aquesta documentació. Uh -huh. Però vull dir que en aquest, tal com t'he llegit abans, eh, uh -huh. ja es perdien dos, dos dels equipaments que en un principi estaven previstos, que és la uh -huh. residència i 100 dies per gent gran, i el centre de perdits capacitats. Aquesta opció eh, fer eh, vam veure nosaltres que era més viable, mm. perquè eh, ja dic que es contempla el pavelló esportiu, el centre Cidic, l'Escola Besol, que són tres dels equipaments prioritaris del barri, mm. a, a banda de la zona verda. Mm. Són equipaments municipals, i estic llegint, eh, mm. la cosa implica que fer el canvi de permuta amb el pla municipal del de, de, de, de, PMG de l'Ajuntament, ja podrà construir doncs no són els són ells els mateixos els promotors. No cal expropiar el terreny de Concepcional, que això es havia parlat, que hi ha una zona, una illa que també està reclamant, eh, diguem, la part de la Sagrera, uh -huh. que està, eh, diguem, la zona d'ells, la qual cosa a l'anterior procés de l'organització de l'illa i a més, aquest terreny pot quedar disponible però un futur tipus més per la Sagrera. Això és lo que eh, les últimes notícies i a partir d'aquí doncs es va fer aquesta reunió, tot més també d'octubre l'any passat, on ens va presentar tot el viure d'empreses emprenedores, de creació cultural i d'anar a l'edifici tot que no. O sigui, que Però que jo sàpiga no s'ha mogut de moment res més. Vull dir que està, mm. així és la situació. Clar, és que si estem parlant de, que fa set anys de que aquest... Sí. No, aquest no, no, moviment s'està fent... És que aquest és el tema, que s'està donant, diguem, està allargant el procés i no hi ha... Bé, bueno, naturalment també degut a tota la situació econòmica, m'imagino jo, perquè clar, clar si, els anys 2000 i pico, 2004-2005, això ja segur que s'hauria tirat endavant d'una uh -huh. forma o d'una altra, no sé. Però s'hauria tirat uh -huh. endavant, no? Tot, tot i ajuda per anar en enredint el tema. Eh? Uh -huh. Ara, també puc dir que per part de l'Ajuntament s'han anat fent obres de rehabilitació de l'odifici vell del canòdram uh -huh. i falta, ja dic, aquesta última fase, que en principi es dir que es començaria en aquest any 2014 i que es tancaria al febrer del 2015. Sí. Eh, vull dir que tot això ens doncs, hauria d'anar fent que encara no està al 100% acabat, no? És a dir, que el 2015 podríem saber alguna cosa del cert. Jo crec que a finals d'aquest any, o diguem al segon semestre d'aquest any, l'Ajuntament ens tornarà a convocar a través, o, o ens convocarà l'Associació de Veïns a la taula de treball mm. per si ha algun moviment o, i ens tenen que explicar alguna cosa més. Mm -hmm. Però de moment, ja et dic des del mes d'octubre de l'any passat, que jo sàpiga no hi ha cap més tipus d'informació en aquest aspecte uh -huh. eh? Per tant, en principi, l'equipament serà un connector entre, entre empreses, culturals Efectivament, això és el que ha proposat últimament l'Ajuntament i que jo ho veig bé Vull dir, és una cosa que, que pot ser positiu pel barri uh -huh. eh, i, i a la vegada donar una utilitat eh, al que és el que no, el que, no uh -huh. està mort Vull dir, eh. la, la gent hi n'aprofita eh, diguem no, no, no les grades perquè no s'hi pot dir, però sí la part de baix, jo he vist vàries famílies que, com que hi ha una mica de cobert, saps, sí. la cobertura està bé, uh -huh. aprofiten per fer cestes d'aniversari, no? Ah, mira, amb <ríe> per alguna cosa, sí. Sí, home, home s'han fet actes també, el que és el, el d'això. Bueno, i sobretot, sobretot, mira, això, ho dic però és així, hi ha molta gent que va passejar els gossos en allà, però uh -huh. moltíssima gent... Ah. d'alguna dir... cosa ha de servir, no, mentre estats no, no, bueno, i també també també tinc de dir que ja que ja un un pòster de de bàsquet i la gent també va fer exercici en aquest pol, pòster de bàsquet i també he vist que la gent, perquè jo he vist cafè al costat del canòdrom, eh, que la gent també va aprofitar per correr, vull dir, etc, etc, no? Però bueno, són són coses que també es pot fer en el parc de Can Dragó, es pot fer a altres llocs, no? Vull dir que uh -huh que el que sí que s'ha de fer és rehabilitar al màxim possible o al màxim immediat possible el que és la difícil i donar-li una, una funció perquè ara està mort allò. Eh? Uh -huh. D'acord, doncs estarem a l'espera de veure què és el que es diu aquest any sobre Això aquest mateix. equipament, a veure què és el que passa. Perfecte. Uh -huh. Molt bé, doncs Carles, moltíssimes gràcies per connectar avui amb nosaltres. Molt bé, gràcies que molt Jordi. Bé. Que vagi bé. bé. Adéu-siau, bon dia. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una nova pausa, escoltarem una mica de música, i continuem repassant d'altres informacions arribades avui a la nostra redacció. Fins ara. Sóc qui dóna vida als teus somnis, qui fa de les teves pors, -pors qui t'ajuda a abraçar les teves inquietuds. Sóc qui dóna tota la força per sentir-te important i han derrocat tots els murs La felicitat només la veus amb els ulls oberts. La felicitat només la seu i té el cor. d'optimisme que et fa lluitar pel demà amb qui sempre podràs confiar La felicitat com és la ve. Bé, què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia, tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Hem dedicat a Sant Andreu Contemporani, ha adjudicat els tres tallers del seu programa de residències, doncs no fa massa, i un taller de residència que es realitza a la Fabricó, es fabrica de creació de Barcelona. En parlem amb un dels responsables del Sant Andreu Contemporani. Molt bon dia. Doncs tenim amb nosaltres en Jordi Pino, que és responsable de tal com hem dit del Sant Andreu Contemporani. S'acaba d'adjudicar aquests tres tallers, oi? Sí, la setmana passada vam deliberar amb una deliberació molt interessant uh -huh. eh, i vam otorgar els, els tres tallers a tres artistes que el seu projecte era del tot eh, convincent i, uh -huh. i molt tenem que molt positiu també per, per la comunitat artística i pel barri. Mm. Estem parlant de Roca Minal, Daniel Moreno i, I Ariadna Parreu, oi? I, què és el que us ha cridat més l'atenció dels seus projectes? Bueno, diguéssim que, que són artistes eh, visuals, eh, que, bueno, que són residents de Barcelona, que són dels requisits que demana la, la convocatòria, no? uh -huh. i són projectes com molt frescos, no? cadascú, uh -huh. diguéssim, amb, amb, amb la seva línia d'investigació, uh -huh. però bueno, dir-te que també la, la, la criba està molt difícil perquè bueno, ha hagut bastant nivell de, de, de projectes i d'artistes presentats, i llavors... Uh -huh. Però bueno, ens, eh, nosaltres, com sabeu, som jo formo part de, de la direcció del, del, de l'equip, però sí. no les tenim veu, però no tenim vots. Sempre deleguem el que és la, la deliberació en jurat extern, dintre de, uh -huh. experts dintre del, del, del camp de les artes visuals. Uh -huh. i, bueno, ells destacaven això, no?, que, que era, bueno, projectes molt frescos com bastant diferents, també, no? Uh -huh. I, bueno, també hem incorporat aquest any una una data rellevant, que era que, bueno, que hem agafat una persona, eh, un dels tres, pues no és el típic perfil jove d'artista jove, sinó és un artista Eh, jo penso que també pues, dintre d'aquesta emergència però que va començar la seva carrera artística una mica més tard uh -huh. i també dintre d'aquesta convocatòria de les residències pues, no tenim limit d'edat no? a diferència de l'altra, de la del primer micro Caixa Blanca, que sí que és per joves que és fins a 35 uh -huh. anys, que aprofito per dir que aviat eh, llançarem de la nova convocatòria Molt bé Perquè ens pots dir a grans trets eh, de què van aquests projectes que s'han presentat Sí, mira, el de la Roca Minal Mm -hmm. És una investigació visual sobre un cercle tancat que exerceix el neoliberalisme en relació a les emocions negatives del subjecte contemporani. Mm -hmm. bueno, és una mica com, com l'esteinment que, que ens ha fet ella. No? Mm -hmm. El del Daniel Moreno se'n diu Parcel·la de Morning Trumpet i es gira al voltant a partir d'una profanació d'un acte sagrat i el procés de consegració d'un objecte, d'un dispositiu mm -hmm. comú, Pues, eh, el Daniel l'ele on unamica com, com l'eleà a, a, a, a un film no? i treballarà en aquest concepte eh, de les profanacions del teòric italià, un grego aga. Sí. Bueno, generarà un projecte al voltant d'aquest concepte eh, que la idea és que finalitz amb una pel·lícula. Uh -huh. I el, el tercer projecte, el de l'Ariadna la Parreu, se'n diu Sider, uh -huh. i s'origina a partir de la contrapossació temporal de l'edat de Ferro, no? uh -huh. el període en el qual se descobreix i se popularitza el Ferro, uh -huh. i bueno, jugar al voltant d'aquesta idea. No? Uh -huh. Ara es converteixen en artistes residents de la Fabri Coats. Exacte. Vull dir, nosaltres, dintre, dintre de la fàbrica de creació de Fabricot, nosaltres tenim com, com l'encàrrec no? I, i, uh -huh. i el suport de, de l'ICUP, que al final és el que dona com aquest suport a Sant Andreu Contemporani de uh -huh. liderar una mica eh, pues, com aquesta part més d'artistes visuals, que no és la única de la Fabri Coats com ja sabeu uh -huh. i bueno, pues, pues, l'experiència que tenim és el tot grata, perquè uh -huh. també aquests artistes reben una bossa de producció de 1.200 euros uh -huh. i això una mica és també el que els ajuda a realitzar el projecte, no? Uh -huh. o sigui, la idea que tenim nosaltres com a responsables de Sant Andreu Contemporani no és aparcar l'artista a la Fabri Coats, sinó uh -huh. fer un seguiment Eh, amb ells, no?, de veure uh -huh. una mica en quin moment està el seu projecte, en què se'l diu i pot ajudar uh -huh. i aquest any també hem volgut eh, pues, afegir de cara una mica la visibilitat i el treball real de l'artista pues, uh -huh. visites concretes de comissaris d'art, de, de... de uh -huh. crítics i també sempre fem com visites guiades per l'agentament del barri del districte, no?, que també és una cosa que dintre del nostre polem em sembla molt important, aquesta part pedagògica que des de uh -huh. l'art Pues el vol tan seu, no? I el que origina i aquest una mica eh, crear pensament crític, no? Per tal que puguin veure doncs, les, la, les, seves, les propostes que es duen a terme. Exacte, no? això eh, també se m'ha oblidat dir-te que mm. no, finalitza amb, un, amb una exposició final o, o amb una presentació en diferents formats d'expositius ja veurem aquest any com, com s'acaba eh, acabant sembla la, la al format expositiu, però uh -huh. la idea és que després eh, la gent del barri eh, a part, part d'aquestes visites guiades que dic que, que intentarem fer durant l'any, uh -huh. pogui el, el, el resultat al final del treball, eh, del procés creatiu a la Fabrica Coats, no? Molt. Uh mhm. -huh. Doncs eh, aquest Sant Andreu Contemporani doncs, és un programa públic eh, dedicat a l'art marginal al districte de Sant Andreu i d'aquesta manera doncs, es vinculen aquestes tres persones, Roca Minal, Daniel Moreno i Ariadna Parreu, doncs, que donaran a veure don... i donaran a conèixer els seus treballs. No? Exacte. Uh -huh. D'acord. I el concurs d'arts visual Premi, Cas... Premi Miquel Cabasablanques... Mira, això ja estem preparant la nova edició el 2014, que sortirà segurament pues, a mitjans de febrer. I, bé, bueno, com ja sabeu, perquè sempre sou d'aquests mitjans uh -huh. que, que sou molt seguidors nostres, tot que aprofito per agrair-ho, perquè el no suport que, que doneu, no? Uh -huh. eh, bé, bueno, la convocatòria té, aquí se'n tindrà quatre potes, és el premi d'obra-compra, el Premi de Publicació, uh -huh. el Premi de Projecte, i aquest any afegirem el Premi o, o la dotació de comunicació de, de lo que és tot el Premi, no? comunicació uh -huh. i, i visibilitat del Premi. Uh -huh. I bueno, estem preparant les bases, estem pensant en jurats que ens ajudin una mica a liderar, no? perquè uh -huh. per nosaltres també és una responsabilitat d'intentar pues, pues que el programa tingui un nivell, i tingui un nivell a, a nivell de, de districte i també a nivell d'Art Contemporani a Barcelona, Art Energent, uh -huh. no? i bueno, penso que serà un any ple de novetats i de, i d'interessos uh -huh. eh, comuns que, que esperem que nutreixi una promoció pues, a tot rellevant per la ciutat, uh -huh. pel districte. Sí, es presenta un any força interessant d'anar Sí, la cultural. veritat és que sí, que estem pensant també en perfils eh, de, de curators que puguin obrir també com, com a diferents disciplines. No? Tenim uh -huh. la... la... La molt bona experiència de que l'any passat vam, tenir, vam obrir una mica cap a les escèniques amb un perfil pues, més de, de ballarí i, i de coreògraf no? mm. que es va introduir una mica en les nostres dinàmiques com més de visuals i la veritat és que, bueno, que, la, que la, la sintonia i el resultat estan molt positiu. llavors jo penso que és un moment també que ens dona en el moment actual pues, així com més, més eh, acurat, econòmic, diguéssim, que ens dona pues, per obrir eh, altres camps no? i altres mm. possibilitats dintre d'aquesta d'aquesta il·lusió i d'aquesta creació artística i uh -huh. d'art er germà. Molt doncs, Jordi Pino, estarem pendents de tot el que és de base i desenvolupant en el, tant al recinte de la Fabra i Coats com a, a, a través de Sant Andreu Contemporani i aquest concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques que ja fa molts anys que, que es desenvolupa i que, evidentment, doncs, dona a conèixer artistes novells que realitzen les seves tasques culturals, no? Doncs moltíssimes gràcies i en un altre moment doncs, tornem a connectar per poder informar els nostres oients. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres pel suport que ens aneu. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. D'acord, doncs el que fem ara mateix, una nova pausa, però atenció perquè avui tenim una gran quantitat de coses per comentar-vos que no sé si ens donarà temps. Però ara sí, ara fem una pausa i tornem. no et cal anar a l'escola estudiant que ja et vindran a veure i és que tan bé t'has portat que la mare i el pare s'esforcen Dia de dotze a una del migdia i de quatre a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Continuem repassant la cultura dels nostres barris i hem de dir que el museu dedicat al Pare Manyanet s'acaba d'obrir doncs, fa poc al públic de Sant Andreu. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic en Joan Pallàres Personat, a qui coneixem molt bé en aquest programa i que precisament doncs, és un dels que està ensenyant a eh, aquest museu als veïns i veïnes de la nostra zona. Tenim a l'altre banda del Joan Pelletès. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és aquest... Sí, bueno, matissem una mica. Eh, de, de sí, el museu fa ja una sèrie d'anys que, que existeix. No és sí. un museu pròpiament, no no ens atrevim a dir-li museu, malgrat que té totes les característiques uh -huh. i està fet amb tots els criteris museològics, eh, realment fent la inversió que, que es cau amb aquests, eh, aquests moments. No és allò un amuntagament de, de, de records i de, i de mm. coses amb unes vitrines, sinó que està fet amb tots els criteris didàctics. Mm -hmm. Es va fer fa cosa d'un 10 anys, mm. eh, la canonització del pare Mañanet, de Sant Josep Mañanet, però fins ara doncs, és un museu que sempre estat tancat, que sí que ha passat els alumnes de l'escola i amb hores convingudes, mm. i el que ha passat és que ara, amb motiu dels 150 anys, de la fundació de la Congregació dels fills de la Sagrada Família. Pues ben pensar que també era una llàstima que això no estís més conegut, no? mm -hmm. I un museu que tenim a Sant Andreu, pràcticament diguessim al Frec en la Sagrada, no? Sant Andreu i Sagrada. Mm -hmm. Doncs és una llàstima de que la majoria de de vida que els veïns no coneixen aquest memorial. Mm. Aleshores, el que vam fer és que una sèrie de persones, una sèrie de pares de la congregació del suït de la Sala de Família, mm. eh, doncs, fan la, la visita que els suïts el suïts. Però, de totes maneres, jo em vaig oferir per fer aquestes visites els dies que ells, els dumències, que és quan tenen més feina, van més atabalats, entre missa i missa, etc. I aleshoresment faig tota una sèrie de visites eh, guiades eh, que unes pues, són o bé convingudes a totes les entitats que m'ho demanen. per exemple, una entitat em demana escolta eh, vull fer-ho amb un dia de setmana o un dissabte, o un diumenge eh, de tal hora. Pues, eh, se li pot fer amb aquella entitat, amb aquella escola amb aquella associació amb fi de gent gran o amb, amb qui sigui, eh, amb el grup que sigui, li fem la visita guiada que dura cosa d'una hora pel memorial Parmeñanet, explicant també el retaule, la capella dels Beats, eh, mm. una mica tot el que és l'església, mm. i al final pues, una mica passem un vídeo, també un petit vídeo del Parmeñanet. Mm. I mm. això eh, pot ser, ja dic, a hores convingudes, o bé tota una sèrie de diumenges al mes, mm. ho tenim assenyalat eh, després de la missa de, 12, perdó, de, de 11, mm. que són les 12 menys quart, més o menys quan acaba, i abans no comenci la missa d'una, és quan podem volar tranquil·lament per dintre de la parròquia, i aleshores és quan fem aquestes, aquestes visites. Uh -huh. Perquè aquest museu es troba a dins mateix de l'Escola Jesús és del Ret. El carrer Sant Sebastià número 55 uh -huh. i és el Memorial Paanet, a uh -huh. on hi ha pues, tota l'obra d'empar del Paanet des de Paanet com a persona, com a home, eh, com a fill de Trem, nascut allà en 1833, eh, uh -huh. com a seminarista, com a sacerdot, com a fundador, com a apòstol, sí, sí. com a sant, com a adeat, com a sant, una miqueta tota la seva obra, amb fotografies antigues de, sí, sí. Del, de Sant Andreu, eh, hi ha una preciosa que es veu que era una masia, perquè allò que és avui en dia el pare Manenet era una masia que estava per allà, surte al mig del camp, i se cada ell per establir, eh, doncs, el 1877, un col·legi, sí, sí. no?, després va vindre la, la part femenina, que es va instal·lar al Sagreda, sí. i que encara continua, que és la de dels Àngels d'Entret i bé, doncs el que ve a és això, és ensenyar, a mostrar-ho, i bueno, hi ha des d'objectes que van perteneixer, van perteneixer al sant, mm -hmm. doncs fins a doncs, fotografies, eh, petits records de l'època, i sobretot situat amb el seu context perquè es pugui interpretar una mica la seva labor, la seva obra pedagògica, sobretot, eh, ell tenia unes frases que dites, eh, posades a la seva boca a, mitat, a la mitat del segle XIX, doncs, són molt fortes, no? com per exemple dir que els rics ja tenen seus, les seves escoles. Fem uh -huh. escoles pels pobres perquè puguin aprendre. Uh -huh. Diria socialment era una persona doncs, molt molt avançada. Uh -huh. A més, l'escola de Jesús Maria i Josep va ser fundada per ell mateix... Exactament, ell va morir allà i està enterrat avui en dia, està enterrat a sota l'altar major, està enterrat el pare Mañanet, és va estar fins uh -huh. a l'any 59 al cementiri de Sant Andreu uh -huh. i a partir de 1929 ja va ser traslladat a la parròquia i bé, la parròquia al moment que es va canonitzar el sant portava el nom de Jesús Maria i Josep i va passar a ser parròquia de Sant Josep Mañanet, parròquia uh -huh. des de 1965 perquè abans només era la capella del col·legi. Ara properament tenim una sèrie de visites, per exemple, per a tothom qui ho vulgui, doncs mira, el dissabte, dia 25 de gener, en dissabte, en fem una a les 11 del matí, doncs sortim del centre cívic de la Sagrera, del Martí Bolíf 29, per això només cal inscriure's, és dir, trucar al centre cívic, si vols a donar el telèfon, 93 3 3 51 1 1 i inscriure, senzillament, només cal inscripció prèvia. Mm -hmm. eh, això per aquesta visita de dissabte eh, ja, es farà aquest itinerari, i serà aquest dissabte mateix, dia 25. Mm -hmm. I després, el diumenge, dia 2, doncs, no cal inscripció prèvia, senzillament, hem estar a 3 quarts de 12, a Sant Sebastià, 55, a la porta del, del col·legi, serà la propera. I, a fi, mm -hmm. per altres, doncs, millor anar trucant al col·legi i eh, millor anar-se assabentant, perquè cada mes hi ha una d'aquestes visites. Molt bé. Doncs, Joan Pallar és personat. moltíssimes gràcies per acostar-nos... a vosaltres. ...acostar-nos avui a la figura de Pare Mananet i aquest museu doncs, que ara ara s'obre d'alguna manera a tot el públic de Sant Andreu. No? Volem que arribi a tothom i que realment tothom em pugui gaudir. Ja no és allò que ens moltes vegades hi ha gent que, que inclús s'ha quedat sorprès, no? perquè ens ha dit, eh, caramba, jo em pensava veure aquí doncs, no sé, quatre estampetes, quatre, mm. quatre cosetes, allò que dius, esclar, quan, quan es parla de la vida d'un Sant hi ha mm. gent pues, que, que s'imagina de seguida pues, un museu, allò quadres tempetes, quadre Mare de Déus, i sí, hi són, i són, és veritat, hi són. Mm. Però també hi ha materials de molt interès, materials de, de l'època que jo crec que realment li poden agradar a tothom, creient o no creient, de la segura d'aquest endreuany d'adopció que va ser el Parc Mañanet. Mm -hmm. Ara el que farem des d'aquí, des de la ràdio, és crear curiositat als veïns i veïnes per tal que s'hi acostin així, a aquest museu. Així, així ho espero, i amb molt de gust el rebrem i, en fi, si no jo, doncs qualsevol pare de la congregació els hi farà doncs, el, la seva explicació. D'acord, doncs, Joan Pallarès, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. a vosaltres, moltes gràcies per el vostre interès. Vinga, gràcies. Molt bé, doncs el que fem mar mateix, una petita pausa i tornem a més informació. M'ho poso ben guapo i m'enduc l'esmorzar. que aquells nervis, extranja la panxa. Agafo els nous llibres, me'n vaig estudiar. Trepitjo l'aula per primer cop. La classe està plena i només queda un lloc. Repasso les noies del meu costat. Creuem les mirades, m'he quedat encegat. Amb els seus ulls verds, els llavis mullats, el seu cabell llis i clar. És la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 Doncs els que sou eh, fans ja d'aquest programa doncs, haureu pogut escoltar que en aquestes darreres setmanes estem visitant diferents associacions de comerciants, diferents eixos eh, comercials dels nostres barris i evidentment doncs, un dels eh, una de les associacions importants a destacar y de, de, de los, de los cumrcians y es laurresión decumcial del, del Bon, pa, de, bon pasto parle amla y en la Madrid de Gale galera muy buenos días Hola, buenos días pues explícanos cómo se están realizando las rebajas aquí en el barrio del Bon Pasto Bueno pues en inicio empezaron pasados reyes pues un poquito bien porque uh -huh. la gente se guarda un poquito de dinero y tal pero ya ha pasado el 8 el 9 y esto, por pues, la cosita ya bastante floja la sí. verdad que y nosotros tenemos más o menos una clientela fija, uh -huh. asidua, que son legales y entonces esta gente te sigue comprando, claro. lo que pasa que claro al tener la maquinista cerca pues nos perjudica bastante, la verdad uh -huh. Pues si te parece, hablamos de la maquinista, de qué forma eh, está influyendo en, a, a los a comerciantes de, del Bonpastor, ¿no? Pues uh -huh. A ver, el barrio es un barrio que nos queda muy cerrado. Claro. Encima, eh, el movernos para ir a la vaquinista pues la gente del de barrio lo tiene pues bastante bien. Sí. Porque van andando, van caminando, se van un paseito sí. pican algo. Si allí se gastan los dineros, sí. aquí ya no no tenemos, ya no hay dinero para gastar aquí en nuestro barrio. Sí. Y entonces, pues es como un círculo vicioso. Sí. Sí. Van allí, pican, aquí ya no compran. Eh, los parkings de aquí gente que no quiere dejarlo abajo lo deja por la zona del barrio y se me vaya andando uh -huh. o sea la verdad que nos perjudica pues bastante la verdad uh -huh. y qué es lo que podemos hacer para promocionar un poco el comercio local de, del buen pastón ¿no? para para incentivar un poco la, la, lo, las vendas de los comercios de aquí del barrio hacer un poco de hincapié pues en los barrios que es mm. un trato más personal uh -huh. y es que en realidad lo es claro. porque el trato que nosotros le damos a la clientela ni muchísimo menos se lo dan en la maquinista. Piensa que a la maquinista vas y ya casi ni te miran a la cara una dependiente uh -huh. que te va a atender y menos a la gente mayor. Uh -huh. Entonces aquí es un trato personal. Aquí uh -huh. viene una señora sobre todo de una cierta edad y las asesoramos, las ayudamos, inclusive a veces les tenemos que ayudar a vestirse o a desnudarse uh -huh. Eh, las chicas jóvenes que viene pues las tratamos bastante bien. Tenemos aquí en la tienda un poquito de todo sí. para los maridos y, y la verdad, pues no sé, dar un poquito como de empuje a, al barrio, a que sí. la gente compre en el barrio. Uh -huh. Y aquí la propaganda y los autobuses y todo paran, digamos, allí, en la maquinista. O sea que todas las, claro. todas las uh -huh. cosas buenas van para ellos. Uh -huh. Nosotros es al contrario. Uh -huh. Se nos queda el barrio cerrado. Uh -huh. claro. Es importante que el comercio de, de aquí, de, de, de, del barrio, del Bonpastó, pues cada vez mmm, se comente más el hecho de, de ir a comprar... A, Exactamente, promocionarlo un poco. El comercio local, ¿no?, que es lo importante. Que el trato es mucho más bueno. Y uh -huh. precio tampoco, precio-calidad no es más elevado. Nosotros no tenemos los gastos que hay ahí en la maquinista. Por uh -huh. lo tanto, no te pueden dar la misma calidad más barata. Uh -huh. La calidad que te dan es más inferior. Y es precio más bajo. Uh -huh. O sea, eso ya ya uh -huh. queda clarísimo, pero bueno. De acuerdo, pues desde aquí, desde la radio, lo que sí que queremos hacer es hacer una llamada a todos los vecinos y vecinas de, del barrio del Buen Pastor para que se acerquen a su comercio, el que tiene más cerca, ¿no? Pues muchas gracias. De eh, amigos del Buen Pastor, aquí tenéis una tienda donde uh -huh. podéis venir todos a comprar que us uh -huh. atendirem com a princesa, com a reis i com a reina. <ríe> Vinga, moltes gràcies. Pues, doncs Matilde, moltes gràcies per connectar-ho avui amb con nosaltres. Gràcies a vosaltres. Adiós. Días. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és anar ja directament al que és la nostra habitual agenda. Des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs ara mateix 3 minuts per acabar el nostre programa d'avui. Anirem ràpids a veure si trobem alguna activitat que, pugueu, que puguem comentar-vos de la nostra habitual agenda. Parlem del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix una exposició de pintura de Sònia Murcia Muñoz. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix fins al 31 de gener, una exposició de pintura de Sònia Múrcia Mur Muñoz. Doncs es tracta d'una mostra de siluetes i figures que retén homenatge, que ret, homenatge a l'artista Arthur Mayar, amb viva combinació i... Va i barreja de colors vius amb textures personalitzades i de diversos materials. L'horari és de dilluns a dissabte de 5 de la tarda a 9 de la nit. Més coses. A la Fabra i Coats acollir una exposició sobre el món agrari a les terres de Parla Catalana. L'espai Josep Bota Fabra al carrer de Sant Adrià número 20 us ofereix fins al 31 de gener l'exposició inteneral el món agrari a les terres de Parla Catalana. Un recorregut fotogràfic per la nostra terra, per la nostra gent, per la nostra història. L'horari és dilluns a divendres a 5 de la tarda a 8 del vespre, dissabtes d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre i els diumenges d'11 del matí a 2 del migdia. Més coses a comentar-vos. Al Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició de pintura Figures en natures d'Àngel Martinet. Al Centre Cultural Canfabra al carrer del Segre número 24, us ofereix fins al 31 de gener a la sala d'exposicions la mostra de pintura Figures en natures.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 i de 4 de la tarda a 9 de la nit i diumenges 11 del matí a 2 del migdia. Més coses, vinga. Concurs de composició coral el de Sant Andreu. El, un cop més tenim les bases del concurs de composició coral de Sant Andreu. El termini d'admissió de les obres s'estancarà el 31 de gener del 2014. El tema serà lliure. L'idioma serà preferentment el català. Don ens queden ja pràcticament eh, un minut. Sí, d'acord. Doncs la Nau Ivanov us acosta a Mali, Sentimiento Africano, a càrrec de Miguel Parreño. L'espai 30 de la Nau Ivanov al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins al 2 de febrer una exposició que for forma part d'un treball en extens engegat amb les mostres Mali, Sentimiento Africano, Índia India, es Amar es Comprender, Portraits of the World. I també hem de dir que a l'espai 30 de la Nau Ivanov, us ofereix l'exposició Pasellada Fotogràfica per la Sagrera. Espai 30 de la 9 i al carrer d'on Honduras número 28, us ofereix aquests dies, i fins al 10 de febrer, una mostra col·lectiva de 20 fotògrafes que, tot coincidint amb el Worldwide Photowalk, van participar a la passejada pel barri de la Sagrera i al seu concurs. Fotografies de la Sagrera. Molt bé, doncs d'aquesta manera, nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a la Lídia Abril i al Francisco Miguel en ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Adéu seu.